Шрі Читані Чритамрита, а діліла глава 11 Поширення Господа Нітянанди. У 10 главі були описані гілки та галузки Господа Читані Махапрабу, а в 11 так само описані гілки та галузки Шрі Нітянанди 1. Нітьятанда падам боджа брінган прийма мадун мадан на та кіланте шумук'я лікянте катичнмая віддавши поклони всім віданим шиня тянанде що немов бджоли збирають мед з його лотосових стіп я постараюся описати найвизначніших серед них джайа джайа маха прабу шрішкришна чайтання шріта Джей хвала хвала ши Махапрабу. Кожен, хто прийняв притулок голоду лотосових стіп, гідний хвали. джая Хвала-хвала-ші адвайти прабу, нитянанді прабу, та всім виданим Господа чатані Махапрабу. Чотири. Тас'я срі Кришна чайтання садпри, мамара саккіна, урдваскандвадутендо, саккарупангананнума. Шинітянанда Прабу це найвища гілка незнищенного дерева вічної любові до Верховного Господа Шейне Чайтані Магаправу. Я відаю шанобливі поклони всім відгалуженням цієї найвищої гілки, 5. Шінітянанда вріке ресканда готар прасака Шінітянанда праву це дуже важка гілка дерева. Шітані. І цієї гілки відростає багато гілок та галузок. Политі бажанням Шича та німагаправу, ці гілки та галузки розрослися без краю і своїми плодами та квітами вкрили весь світ. Асанке анантангана ке джан. Цим гілкам та галузкам відданих немає ліку й кінця. Хто може їх полічити? Для власного очищення я постараюсь перерахувати тільки найголовніших із них. Пояснення. Книги чи нариси з трансцендентних тем не можна писати задля матеріального імені, слави чи зиску. Трансцендентну літературу слід писати за вказівкою вищих авторитетів, тому що вона призначена не для матеріальних цілей. Якщо відений намагається писати під керівництвом вищих авторитетів, він очищується. Будь-яку діяльність у свідомості Кришне слід виконувати задля особистого очищення апана содите, а не задля матеріальних здобутків. 8. Після Нітянандипрабу найбільша гілка – це Вірабадра Госай, що сам має безліч гілок та галузок. Всіх їх перелічити неможливо. Пояснення. Шіла Бахті Сіданта Сарасаті Такур пише в Анубаш'ї Вірабадра Гусай це рідний син щені тінанди Прабу і учень Джагнава Деві, його мати васуда. У Гаурагонодеша Діпіці 67 сказано, що він втілення Кширода Кашаї Вішно. Тому Вірабадра Гусай невідмінний від срікришна чатані Магапрабу. У селіщі Джаматапур. В районі Гуглі Вірабадра Гусай мав учня на ім'я Ядунат Тхачарія, а той мав дві дочки – рідну дочку на ім'я Шиматі та названу дочку раїні. Обидві вони вийшли заміж, і за них згадує Бхакті Ратнакара 13 хвиля. Вірабадра Гусай мав трьох учнів, що відомі як його сини – Гопіджана Валаба, Рама Кришна та Рамачандра. Наймолодший Рамачандра належав до роду Шанділля – і мав прізвище Вата В'яла. Він оселився з родиною у Карадасі, і членів цієї родини називають Госвамі Карадахи. Найстарший учень Гопіджана Валаба жив у селищі Лата, поблизу залізничної станції Манакара в районі Бардвана. Середній Рамакришна жив поблизу Малдаги, в селищі Гаєшапур. Кінець цитати. Шіла Бхакті Сіданта також зазначає, що ці троє учнів належали до різних готр родів, мали різні прізвища і жили в різних місцях. Отож, не могли всі бути рідними синами Вірабадри Гусай. Рамачандра мав четверо синів, найстаршим з яких був Радгамадова. Третім сином Радгамадови був Ядавендра, сином Ядавендри був Нандакішор, його сином був Ніді Крішна, сином Ніді Кришни був Чайтан Чанда. його сином Кришна Мохан, сином Кришна Мохани був Джаган Мохан, його сином Враджанат, а сином Враджанати був Шямалал Госвами. Ось таке генеологічне дерево нащадків віра Бадри Госаї наводить Бхакти Сіданта Сарасвати Такору. Рахоя Кахае Махабагавата Вейда Дарматита Хоя Вейда Дармирата Хоча Вірабадра Бадра Госай – верховний богособа, він держався як великий віданий Господа. І хоча верховний Бог – трансцендентний щодо всіх ведичних приписів, він строго дотримувався ведичних обрядів. 10. Він – головний стовп у палаці віданого служіння, який звів Шичета Махапрабу. У собі він усвідомлював, що діє як верховний Господь Вішно, але зовні не виявляв ніякої гордині. Саме завдяки гідній слави милості Ші Вірабадри Госай в усьому світі люди тепер мають змогу співати ім'я Чайтанні та Нітянанди. Тому я віддаюсь під захист лотосових стіп Вірабадри Госай, щоб з його милості моє палке бажання написати Ші Чайтанні знайшло дорогу до здійснення. 13. Ширамдас Рамдас Ара Госайра Чайтанні Госаї Бокта того Рапас. Двоє виданих господа Чайтані, Шрі Рамадас і Гададхардас, жили завжди в товаристві Шрі Вірабадри Госай. Пояснення. Шрі Рамадас, згодом відомий як Абгірам Такур, був один із 12 гопалів-пастушків друзів Шинітянандї Прабху. У Гаурагонадеш Адіпіті 126 сказано, що Шрі Рамадас раніше був Шидамою Шріло Абіраму Такуру описує Бактіра четверта хвиля. З наказу Шінітянандипрабу Ші Абірам Такур став великим ачарією і проповідником вчення Господа Чайтанії, вчення від служіння. Він був дуже могутня особистість і невіддані його дуже боялись. Вповноважений представник Шінітянандипрабу, він завжди перебував в екстазі і виявляв надзвичайну доброту до всіх палих душ. Сказано, що коли він Кланявся якомусь каменю, що не був, шалаграма Шілою. Камінь одразу тріскався. Шіла Бактєсіданта Сарасфатітакор пише в Анубаші, цитати. За 16 кілометрів на південний захід від станції Чампаданга, на вузько-колійній залізничній лінії від Гоури в Калькуті до Амти, селища в районі Хуглі, стоїть містечко Канакула Кришнанагар, і в ньому стоїть храм, де колись поклонявся Абірам Такур. Під час дощового сезону, коли цю місцевість заливає повідь, добиратись туди треба іншою колією, яку нині називають Південно-Східною залізницею. На цій лінії стоїть станція Колагат, від якої треба пароплавом доплисти до Ранічаки. Канакула розміщена за 12 кілометрів на північ від Ранічаки. Храм Абірами Такори стоїть у кришна що розміщений поблизу кули берега Кани річки Дваракешвар. Тому це місце називають канакула кришна Поряд із храмом росте дерево Бакула. Це місце називають Сіда-Бакула-Кунджа. Розповідають, що коли Абірам Такур приходив туди, він сидів під цим деревом. У канакула кришна щороку на Кришна-Саптамі, сьомий день обутного місяця, в Чайтру, березень-квітень, проводять ярмарок. На цей ярмарок збираються сотні тисячі людей. Храм Абірами Такори має дуже давню історію. Божество в храмі має ім'я Гопінат. Поблизу храму живе багато родин, севеїтів. Сказано, що Абірам Такор мав нагайку, і кожен, кого він нею торкався, одразу ставав піднесеним відданим Кришним. Серед його численних учнів найславетніший і найдорожчий йому був Шиман Шиніва Сачаря. Однак є певні сумніви щодо того, чи він отримав посвято від Абірами Такури. Цитати. 14, Коли Нітянанда Прабу отримав наказ іти проповідувати до Бенгалії, ці двоє відданих, Шірам Дас і Гададар Дас, отримали наказ іти з ним. Тому їх іноді зараховують до відданих господа Чайтанії, а іноді – до відданих господа Нітянанди. Так само Мадава і Васудева Гоші належали одночасно до обох гуртів відданих. Пояснення. Шіла Бакті Сіданта Сарас Адідакор пише в Анубаші. Біля залізничної станції Аградвіп і міста Патулі в районі Бардван лежить селище Данігата, і там досі перебуває божество Ші Гопінаджі. Це божество прийняло Говінду Гошу як свого батька. Донині це божество щороку, в день смерті Говінди Гоші, виконує церемонію Шрада. Справами храму цього божества порядкує рід Раджавамша з Крішнанагари, члени якого – нащадки Раджі Крішначандри. Щороку, в місяць Вайшака, під час церемонії Бородола, це божество Гопінат забирають до Крішнанагари, разом з одинадцятьма іншими божествами – Проводять церемонію, а тоді Шігупінаджі привозять назад до храму в Аградвіпі. 16. Рамадас, одна з головних гілок, був сповнений братерської любові до верховного Бога. Він зробив флейту з шматка дерева, який мав 16 колін. Шіла Дас був завжди повністю занурений в екстаз гопі. В нього вдома Господня Тянанда влаштував виставу Данакелі. Ші -Мадав Гош був головний виконавець Кіртану. Під час його співу Нітянанда Прабу пускався танцювати. Коли Васудев Гош оспівав господа Чайтанню і Нітянанду в Кіртані, слухаючи це, танули навіть дерева й каміння. 20. Багато дивовижних речей робив Мурарій, великий віданий господа Чайтанні Магапрабу. Іноді в екстазі він бив по морді тигра, а іноді грався з отруйною змією. Пояснення. Шіла Бактісіданда Сарасоті також пише в Анубаші. Мурай чайтання народився в селищі Сар Вріндаванпур, що лежить десь за три кілометри від станції Галаші на Бордуанській залізниці. Прийшовши до Наводвіпи, мурарий Чайтаньядас оселився в селі Модадрум чи Мамгатчі Грам. Його стали тоді називати Санга чи Саранга Морарі Чайтаньядас. Дас. Його нащадки донині живуть у Сарерпаті. В читання Багаваті, Антя Канді Главі 5, сказано, Мурарі Чатанн'я-Дас не мав матеріальної тілесної форми, він був цілковито духовний. Через це він іноді доганяв у джунглях тигрів і бавився з ними, як з кішками чи собаками. Іноді він ляпав тигра по морді, а іноді клав собі на коліна отруйну змію. Він не боявся про своє зовнішнє тіло, повністю про нього забуваючи. Він міг усі 24 години на добу повторювати Магамантру Гарри Кришна або... Проговорити про господа чайтаню та нітянанду. Іноді він не виринав з води 2-3 дні, не відчуваючи ніякого фізичного дискомфорту. Тож він був витривалий, немов камінь чи дерево, але свою енергію завжди використовував на повторення Магамантри Харі Кришна. Якостей моралі Чайтані даса не передати, бо де він ішов, там сама атмосфера, яку він створював, осявала всіх довкола свідомістю Кришни. 21. Всі супутники господа Нітянанди раніше у Враджабумі були пастушки. Їх вирізняли особливі атрибути – ріжки, палиці, одяг пастушків і павечеві пера на голові. Пояснення. Джагнава Мата теж належить до послідовників господа Нітянанди. У Гаура Ганодеша Дівіці 66 сказано, що у Вріндавані вона була Анангаманджарі. Всіх відомих послідовників Джагнова Мати зараховують до відданих шині Тянанди Прабу. 22. Лікар Рагунат, відомий також як Упадьяя, був таким великим відданим, що один погляд на нього пробуджував приспану в серці любов до Верховного Бога. Сундарананда, інша гілка шині Тянанди Прабу, був найближчий слуга господа Нітянанди. У товаристві Сундарананди господня Тянанди Прабу відчував себе наче у Враджабумі. Пояснення. Шіла Бхакти Сіданта Сарасаті Такур пише в Анубаші. Початок цитати. У читання Багавати, Антя Канді Главі 5, сказано, що Сундарананда був океаном любові до Верховного Бога і головним супутником Шині Тянанди Прабу. У Гаураганадеша Діпіці 127 сказано, що в Крішналілі він був Судама. Отож він був одним із 12 пастушків, що прийшли з Баларамою, втіленим як Шині Тянанди Прабу. Святе місце, де жив Сундарананда, розміщене в селищі Магешапур, десь за 22 кілометри на захід від станції Маджадія на східній залізниці Калькутта-Бардван. Це селище належить до району Джессор, нині в Бангладеш. Від часів Сундарананди в цьому селищі збереглись тільки залишки його старої оселі. В кінці села живе один Баула, і його житло і храм біля нього, схоже, збудовані нещодавно. У Магешапурі поклоняються божествам ші валаби та ші, ші рамани Поблизу храму протікає річечка Ветраваті. Сундарананда Прабу був найшлий кабрамачарі. Все своє життя він прожив неодруженим. Тому в нього не було прямих нащадків, крім учнів, але нащадки його родичів і досі живуть у селі Мангаладігі в районі Бірбум. У цьому селищі стоїть храм Баларами, і божеству в ньому щодня поклоняються. Первинне божество Магешапури – Радавалабу – забрали Сайдабад Госвамі з Бергампура, а про поклоніння нижнім божествам, відколи вони встановлені, дбає родина заміндарів Магешапури. На день повні, в місяці Маг – січень-лютий, щороку справляють річницю відходу Сундарананди, і на урочистість збираються люди з усіх сусідніх селищ. 24. Камалакар Піпалай, як пояснюють, був третім Гопалою. Його поведінка і любов до Верховного Бога були надзвичайні, і тому його знає весь світ. Пояснення. Швій бактисиданта Сарасфаті Такур пише в Анубаші. У Гауробенедишадіпіці 128 сказано, що Камалакар Піпалай був третім Гопалою. Раніше його звали Магавал. Божество Джаганадхи в Магеші поблизу Шіра Мапури встановив Камалакар Піпалай. Селище Магеші лежить за 4 кілометри від залізничної станції Шіра Мапур. Генеалогію родини Камалакара Піпалай описують так. Камалакар Піпалай мав сина на ім'я Чатурбуджа, а в цього сина було двоє синів Нарайн і Джаганат. Нарайн мав одного сина Джагадананду, а сина Джагадананди називали Раджівлочем. З часів Раджі Лочани на поклоніння божеству Джаганати бракувало грошей. І тому, як розповідають, 1060 року за бенгальським календарем, 1653 року Навабдаки, що звався Шахсуджа, подарував 1185 бігів землі, близько 160 гектарів. Ця земля належить божеству Джаганати, і тому селище назвали Джаганатпура. Пура. За переказами, коли Камалакара Піпалай пішов з дому. Його молодший брат Нідіпаті Піпалай вирушив його шукати і знайшов його за якийсь час у селищі Магеша. Нідіпаті Піпалай доклав усіх зусиль, щоб переконати старшого брата повернутися додому. Але той не погоджувався. Врешті-решт Нідіпаті Піпалай з усією своєю родиною теж переїхав до Магеші. Члени цього роду понині живуть в околиці селища Магеша. Їхнє прізвище – Адгікарі, і належать вони до браманського роду. Історія храму Джаганати в Магеші така. Один відомий на ім'я Друвананда пішов до Джаганатпурі, щоб побачити господа Джаганату, Балараму та Субадру. Він хотів запропонувати Джаганатаджі підношення, зготоване власними руками. У відповідь на це бажання, якось уночі до нього уві вісні прийшов Джаганатджі і попрохав його піти до Магеші на березі Ганги і там запровадити храмове поклоніння йому. Отож, Друвананда пішов до Магеші і там побачив три божества – Джаганату, Балараму і Собхадру, які пливли гангою. Він витяг з водиці божества, встановив їх у невеликому будиночку і з великою радістю став поклонятись Господу Джаганатсі. Коли він постарів, він почав турбуватись про те, щоб передати поклоніння божеству якійсь надійній людині. У вісні Джаганат Прабу дозволив йому передати поклоніння людині, Яку здибає наступного ранку? Наступного ранку він зустрів Камалакару Піпалая, що до того жив у селі Каліджулі серед бенгальських лісів Сундарвана і був чистий вайшнав, великий відданий господа Джаганати. Тож Дровананда одразу доручив йому поклонятись божеству Джаганати. Так Камалакар Піпалай став служителем господа Джаганати. Відтоді членів його родини називають Адикарі, що значить «уповноважений поклонятись Господові». Ці Адикарі належать до шанованого браманського роду. Існує п'ять шляхетних браманських родів, що мають прізвище Піппалай. 25. Сур'я Дас Саракела і його молодший брат Кришна Дас Саракела мали міцну віру в до праву. Вони були сповнені любові до Верховного Бога. У Бактіратнакарі, 12 та хвиля, сказано, що за кілька кілометрів від Навадвіпи лежить селище Шаліграм, і в ньому жив Сур'ядаас Саракела. Він працював як секретар у мусульманському уряді того часу і завдяки цьому нагромадив великі статки. Сур'ядас мав чотирьох братів, і всі ці брати були чисті вайшнави – Васуда і Джанава, були дочки Сур'ядаси-Саракели. 26. Горідас-пандіт, взірець найпіднесенішого віданого служіння в любові до Верховного Бога, був наділений незрівнянною могутністю отримувати і давати цю любов. Пояснення. Шіла Бактисіданта Сарасфатітакур пише воно баші. Відомо, що Горідасі-пандіті – Завжди протегував цар Кришнадас, син Гарі Годи. горідас пандід, жив у селищі Шеліграм, що лежить за кілька кілометрів від залізничної станції Мудгача. А пізніше переселився до Амбіка Кални. У Гоура Ганодеша Діпіці, 128, сказано, що раніше він був Субалою, одним із пастушків вриндаванських друзів Кришни і Баларами. горідас Пандіт був молодшим братом Сур'ядаси Саракели. З дозволу свого старшого брата він оселився на березі Ганги у місті Амбікакална. Ось імена деяких нащадків Горідаса і Пандіти. 1. Срінірі Сімха Чайтання. 2. Кришнадас. 3. Вішнудас. 4. Барабаларамдас. 5. Говінда. 6. Рагунат. 7. Баду Гангадас. 8. Олія Гангарам. 9. Ядавачарья. 10. Грідої Чайтання. 11. Чанда Халадар 12. Махеш Пандіт 13. Мукут Рой 14. Батуя Гангарам 15. Оулія Чайтаня 16. Калія Кришнадас – 17. Патуя Гопал 18. Бара Джаганад 19. Нітянанда 20. Баві 21. Джагадіш 22. Роя Кришнадас – і 22,5 – Анна Пурна. Старшого сина Горідаси-Пандіти звали Великий Баларам, а найменшого – Рагуната. Синів Рагунати звали Магеш-Пандіт і Говінда. Дочку Горідаси-Пандіти звали Анна Пурна. Місто Амбіка-Кална, що лежить на протилежному від Шантіпури березі Ганге, розміщене за 3 кілометри на схід від станції Каланакорт на східній залізниці. В амбіка Калні стоїть храм, що його спорудив Заміндар Бардуана. Перед храмом росте велике тамариндове дерево, під яким, за переказами, Горіда Спандід зустрічався з осудом Чайтанію Магапрабу. Місце, в якому стоїть храм, називають Амбіка, а що належить воно до району Кална, то містечко називають Амбіка-Кална. Кажуть, що в цьому храмі досі зберігся примірник багават гіти який переписав Чайтані Магапрабу. 27. Зробивши господа Чайтанню та господа Нєтянанду повелителями свого серця, Горідац Пандіт присвятив на служіння господи Вєннітянанді все, навіть свої родинні зв'язки. 28. Тринадцятим важливим відданим Шинєтянанди Прабу був Пандіт Пурандар, що обертався в океані любові до Верховного Бога, наче Гора Мандара. Пояснення. Пандіт Пурандара зустрів Шинєтянанду Прабу у Кададасі. Прийшовши у це селище, Нітянандиприбу танцював дуже незвичайно, його танець зачарував порандору пандіту Пандіт сидів на верхівці дерева, а побачивши танець Нітянанди, зіскочив на землю і проголосив, що він Ангада – один із відданих, що належали до табору ханомана в розвагах господара Мачандри. Парамешвардас, якого визнають за п'ятого гопалу з Крішналіли, цілковито віддався лотосовим стопам Нітянанди. Кожен, хто згадує його ім'я, Парамешварадас, здобуде любов до Крішни дуже легко. Пояснення. Шіла Бактисіданта Сарасаді таку, пише в одноважній. У читанні Багаваті сказано, що Парамешварадас, якого іноді називають Парамешварій Дас, був серцем шині Тянанди праву. Тіло Парамешварі Даси було обителлю розваг господа Нітянанди. Вардас, що якийсь час жив у селищі Кададага, був завжди занурений в екстаз пастушка. Раніше він був Арджуна, друг Кришній Баларами. Він був п'ятим з 12 гопалів. Під час фестивалю Кеторі, який влаштувала Шиматі Джанава Деві, він входив до її оточення. У Бакті Ратнакарі сказано, що з наказу Шиматі Джана вимати він встановив Рада Гопінату у храмі Атапури, що належить до району Хуглі. Станція Атапура стоїть на вузькоколіній залізничній лінії Гора Амата. В Атапурі є ще один храм, що його заснувала родина Мітри – храм Рада Говінди. Перед храмом Рада Гопінатхи, в дуже мальовничому місці між двома деревами Бакула і деревом Кадамби, стоїть усипальня Парамешварі Такори, а над нею вівтар з деревцем Туласі. Кажуть, що це дерево Кадамба розцвітає тільки одною квіткою на рік, і цю квітку пропонують божеству. Прамешвирі Такор належав, як кажуть, до родини Вайдій, нашадок його брата, нині служитель у його храмі. Деякі з членів цієї родини живуть нині в районі Хуглі, неподалік поштового відділення Чандітала. Нащадки парамешвари-такури приймали багато учнів з браминських родин, але з часом ці нащадки дедалі частіше ставали лікарями, і тому брамени перестали йти до них в учні. Родинні титули нащадків парамешвари – це Адікарі та Гупта. На жаль, члени його родини безпосередньо божеству не поклоняються. Вони найняли для цього браманів. У їхньому храмі на престолі стоять разом Баладева і Шиші Рада Гопінат, вважають, що божество Баладеви встановлено пізніше, тому що за наукою трансцендентних стосунків Баладева, Кришна і Радга не можуть перебувати на одному вівтарі. В день повні місяця Вайшака, квітень-травень, у храмі відзначають відхід Парамешвари-такури. Джагадіш Пандіт, 15-та гілка послідовників господа Нітінанди, був рятівником всього світу. Віддана любов до Кришни – лилася з нього зливою. У'яснення. Шіла Бакті Сіданта Сарасфаті Такур пише в Аннобаш'ї. Описи Джагадіші Пандіти можна знайти у читанні Багавати, Аді Канді, главі 6, і читанні Чиритамріті, Аді Лілі, главі 14. Він виріс у селі Ясодаграм в районі Надія поблизу залізничної станції Чакрадага. Його батька, сина Батти і не звали Камалакша. Його батько і мати були великі віддані Господа Вішну. Після їхньої смерті Джагадіш зі своєю дружиною Духкіні та братом Магешею залишили рідне село і перейшли до Срі Майяпура, щоб жити в товаристві Джаганати Міши та інших вайшнавів. Господь Чатані попрохав Джагадішу піти до Джаганатапурі і проповідувати рух Харінама Санкіртани. Повернувшись із Джаганат Пурі, Джагадіш з наказу Господа Джаганати встановив у селі Єшодаграма божества Джаганати – Розповідають, що Джагадіш пандіт приніс важке божество до Єсудаграми, прив'язавши його до палиці. Священники з храму і досі показують палку, на якій Джагадіш пандіт приніс божество Джаганати. 31. 16 любим слугою Нітянанди Прабу був Дананджая пандіт. Він був дуже зречений і завжди занурений у любов до Крішни. Пояснення. Сіла Бхактисданда Сарасодітакур пише в Анубаші. Пандит Дананджая жив у селі Шітала в районі Катви. Він був одним з 12 гопалів. Раніше, як каже Гора Гонадеша Дібіка, 127, його звали Васудама. Шітала Грам лежить неподалік поліційного відділку Мангалкот і поштового відділення Кайчара в області Бардуана. На вузькоколійній залізничній лінії бардван катва за менше як за 15 кілометрів від Катви, стоїть станція Кайчара. Щоб знайти Шиталу, треба пройти півтора км на північний схід від цієї станції. За храм тут править Солом'я-Намазенка. Колись маліки-заміндари-баджарвани-кабаші спорудили під храм великий будинок, однак останні 65 років храм стоїть покинутий у руїнах. Нині ще видно фундамент старого храму. Поблизу храму стоїть стовп із Туласі, і в храмі щороку, під час Картіки, жовтня-листопада справляють день відходу Дананджаї. Відомо, що якийсь час панді Дананджая брав участь у санкіртані під проводом Шитані Махапраму, а тоді вирушив до Вріндавини. Перед тим, як піти до Вріндавани, він трохи пожив у селі Санчада Панчада, що лежить майже за 10 кілометрів на південь від залізничної станції Мемарі. Іноді це село називають також оселею Дананджаї, Дананджаєрпат. Проживши тут якийсь час, він полишив обов'язки поклоніння божеству на свого учня і пішов до Вріндавани. Повернувшись із Вріндавани до Шиталаграми, він встановив там у храмі божество Гаурасундари. У Шіталаграмі і нині живуть нащадки пандіти Дананджаї і опікуються храмовим поклонінням. 32. Магеш пандіт – Сьомий з дванадцяти Гопалів Був людина дуже широкоглядна У великій любові до Крішни Він танцював під звуки барабану Мов безумний Пояснення Шіла Бактисіданта Сарасхаті Такур Пише в Аннобаші Село Магешіпандіти Палапада Лежить у Надійському лісі За півтора кілометра На південь від залізничної станції Чакадага Неподалік від цього місця тече Ганга Кажуть, що раніше Магешпандіць жив на східному боці Джірат у селищі Масіпур чи Яшіпур, а коли Масіпуру затопила Ганга, сільських божеств принесли до Палапади, що лежить посеред інших сіл, як оце Беледанга, Беріграм, Сукасагар, Чандуре та Манасапота. У цьому місці зовсім поряд лежить десь 14 сіл, що їх разом називають панчанагара Парагана. Відомо, що Магеш Пандіт брав участь у святі, який влаштував Шинітянанда Прабу у Паніхаті. На святі був також Наротамда Стакур, і Магеш Пандіт там зустрівся з ним. У храмі Магеші Пандіти стоять божества Горанітянанди, Ші Гопінати, Шімадани Могани і Рада Говінди, а також Шалаграмшіло, 33. Порушатам Пандіт, житель Навадвіпе, був восьмий Гопал. Щойно він чув святе ім'я Нітінанди Прабу, як майже сходив з розуму. Пояснення. У читанні Багваті сказано, що Пурушоттамапандіт народився в Наводвіпі і був великий відданий господа Нітінанди Прабу. Як один із 12 гопалів, він раніше звався Стока Крішна. 34. Баларамадас завжди насолоджувався довершеним нектаром любові до Крішни. Чуючи ім'я Нітянанди Прабу він геть страчався з розумом. Парама Уннаді 35. Мага Багавата Ядуната Кавічандра. Ядуната кавічандра був великий відданий. В його серці завжди танцював Господь Нітянанда Прабу. Пояснення. У читання Багаваті. Мадья Канді, главі перші, сказано, що з батьком Шрі Чатані Магапрабу дружив добродій на ім'я Раднагарба Ачар'я. Вони були родом з одного села. Раднагарба Ачар'я мав трьох синів – Кришнананду, Джіву і Ядонату Кавічандру. 36. 21 Двадцять першим відданим Шині Тянанди у Бенгалії був Кришнадас Брамана – один з найліпших слуг Господа. Пояснення. Слово Радги в цьому вірші стосується до Радгадеші, тої частини Бенгалі, в якій не тече Ганга. 37. Двадругим віданим Господа Нєтінанди Прабу був Кала Крішнадас. Він був дев'ятий пастушок. Кала Крішнадас був першорядний вайшнав найвищого рівня і не знав нічого поза Нєтянандою Прабу. Пояснення. У Гаурагу Деша Дешадіпіці 132 сказано, що Кала Кришнадас, відомий також як Калія Кришнадас, раніше був Гопа, пастушок, на ім'я Лаванга. Він був одним з 12 головних пастушків. Шіла Бахті Сіданта Сарасваді Такур пише в Анубаші, головна оселя Кале Кришнадаси була в селі Акахята, що належить до району Бардуан і підпорядковане поштовому та поліційному відділенням у Катві. Воно лежить при дорозі до Навадвіпе. Щоб дістатись Акайгати, треба, зробивши пересадку на станції Біандел, доїхати до залізничної станції Като, а тоді ще пройти близько трьох кілометрів. Або можна зійти на станції Данігат і звідтіля пройти півтора кілометри. Село Акайгата дуже маленьке, у місяці Чайтра на День Варуні, там відзначають День відходу Кали Кришнадаси. 38. 23 і 24 серед визначних відомих Нітінанди Прабу був Садашіва Кавірадж та його син Порушот Тамадас, що був 10-м гопаловім. 39. Від самого народження Порушот Тамадас був занурений у служіння Лотосовим стопам Господа Нітінанди Прабу, і завжди бавився в дитячі ігри з Господом Крішною. Пояснення. Шіла Бахтісіданта Серасхатітакур пише воно баші. Садашіва Кавірач та Нагара Пурушоттам, що були батьком та сином, у читанні Багаваті названі Магабхаг'яван, надзвичайно щасливі. Вони належали до лікарської касти Вайдій. У 156-му вірші Гаурага Нодеша Діпі сказано, що Чандравалі, найулюбленіша Гопі Крішни, згодом народилась як Садашіва Кавірач. У віршах 194 та до му там сказано, що Камсарісена, батько Садашіви Кавіраджі, раніше у розвагах Крішни був гопі на ім'я Ратнавалі. Усі члени родини Садашіви Кавіраджі були великі віддані Господа Чайтані Мааправу. Порушота Мадас Такур іноді жив у Сукасагарі, поблизу залізничних станцій Чакадага і Шіморалі. Усі божества, які встановив порушота матакур, спочатку перебували у Беледанга Грамі, але. Після зруйнування храму божества перенесли до Сукасагари. Коли і той храм опинився на дні Ганги, божества разом із божеством Джагнової Мати перенесли до Сагебаданги Бедіграми. Це село також зникло, і тому всі божества нині перебувають у селі Чандодеграм, що лежить за півтора кілометри від Палапади, як описано вище. Сорок. Шрі Канутакур, дуже шановний добродій, був сином Порушотта Медаси Такори. Він був такий великий відданий, що Господь Крішна завжди жив у Його тілі. Пояснення. Шіла Бхаттисіданта Сарасаді Такур пише в Аннобаші. Щоб дістатися оселі Канутакури, треба від пристані Джика рагат човном доплисти до річки Капотакша. Також Бодакану, оселю Канутакури, можна побачити, пройшовши 3-4 кілометри від пристані Джікарагатча-Ггаат-Пішки. Сином Садашіви був Порошоттам Такур, а його сином був Канутакур. Нащадки Канутакури знають його як Нагару Порошоттаму. Під час Кришналіли він був пастушком на ім'я Дама. Відомо, що одразу після народження Канутакури його мати Джагнева померла. Коли йому було 12 днів, Шіній Тянанда Прабу забрав його до себе, до в Кададаху. Встановлено, що Канута Кур народився в 942 року за бенгальським календарем 1535 року. Відомо, що він народився в день Радхаятри. Від самого народження він був великий відданий господа Крішни. І тому Шіній Тянанда Прабу назвав його Шішу Крішнадас. Коли йому було 5 років, Канута Кур разом з Джагнава матою пішов до Вріндавани і... Госвамі, побачивши ознаки екстазу, які він виявляв, назвали його Канай-Такур. У родині Кану-Такури поклонялись божеству Рада Крішне, що звалось Пранавалаба. Відомо, що в його родині поклонялись цьому божеству задовго до появи господича Тані Магаприву. Під час Махараштрійської навади на Бенгалію родина Кану-Такури була розпорошена – а після Навали до Бодгакани, до рідної домівки, повернувся Гарі Кришна Госвамі, що належав до цієї родини, і знову встановив божество Пранаваллаби. Нащадки цього роду і нині служать Пранаваллабсі. Канутакур брав участь у Кетторі Утсаві, на якій були присутні Джагнавадеві і Вірабадра Госвамі. Один із родичів Канутакури, Мадавачар'я, Одружився на дочці Шинітянанди Прабу, яку звали Гангадеві. Як Матакур, так і Канутакур мали багато учнів з браманських родин. Більшість членів учнівської послідовності від Канутакури живуть нині в селі Гадабета над річкою Шілаваті в області Міднапур. 41. Удгаран датакур, 11 з 12 пастушків, був піднесений відданий Господа Нітянанди Прабу. Він усім серцем поклонявся лотосовим стопам Господа Нітянанди. Пояснення. Шіла бактісіданта сересотітакор пише в Анубаші. Початок цитати. Говраган Одеша Діпіка-129 з'ясовує, що раніше Ударандата Такур був вріндаванським посушком на ім'я Субаху. Ударандата Такур, або, як його звали раніше, ші був жителем Саптаграми, що розкидається на березі Сарасваті неподалік залізничної станції Трісабіга в окрузі Гуглі. За часів ударини Такура Саптаграм була великим містом. В яке входило багато інших містечок, як оце Васудевпур, Баншаберія, Кришнапур, Нєтінандапур, Шівапур, Шанканагара і Саптаграм, Калькута була розбудована за британського панування завдяки зусиллям заможної купецької громади, передусім громади Суварнаванік, представники якої прийшли з Саптаграми і розселились по всій Калькутті розгорнувши тут свою торгівлю. Їх знали як Калькутську громаду купців Саптаграмі. Більшість із них належали до родів Малік та Сіл. До цієї громади входило більше як пів Калькути і шила Ударанда, та, та теж належав до неї. Наша батьківська родина походить з того самого району і теж належить до цієї громади. Калькутські Маліки поділяються на два роди – рід Сіл та рід Д. Всі маліки родини Де споконвіку належать до одного роду і готри. Ми також раніше належали до одного з відгалужень родини Де, члени якої, мавши тісні зв'язки з мусульманськими правителями, отримали титул «Малік». У читання Багаваті Антя Канді Главі 5, сказано, що у Дгарандата був вайшнав надзвичайно високого рівня і широкого серця. Він мав природжене право поклонятися Нєтянанді Прабу. Відомо також, що Нітянандаправу якийсь час, поживши у Кададасі, прийшов до Саптаграми і зупинився в Удгарані Дати. Громада Суварна-Ванік, до якої належав Удгаран-Дата, була громадою вайшнавів. Вона складалася з банкірів і торговців золотом. Суварна означає золото, а Ванік – торговець. За давніх давен між громадою Суварна-Ванік та царем Балалсеною Постала незгода, що до неї спричинився заможний банкір Гоурі Сена. Балал Сен позичав у Гоурі Сени гроші і нестримно їх розтринькував. Через це Гоурі Сена перестав йому давати в борг. Прагнучи помститись, Балал Сена заколот, щоб проголосити громаду Суварнаванік паріями. пар'ями. З того часу вони вилучені з вищих каст, тобто спосеред браманів Шатрі та Вайші. Однак, з милості Шинітянанди Прабу, громада Суверна Ванік знову піднялася. У читання Багаваті сказано «Ятика, Ванік, Кула, Ударана, Гойте, Павітра, Гойла, двіда Нагіка і Гате». Немає сумніву в тому, що всі члени громади Суверна Ванік завдяки Шинітянанди Прабу знову очистились. У Саптаграмі донині стоїть храм із шестироким божеством Шичатані Магапрабу якому особисто поклонявся Шіла Удгаран Дадатакор. Справа від Шичатані Магапрабу стоїть божество Шіні а зліва Гададгари Там стоїть також мурті Рада Говінди і Шалаграм Шіла, а знизу перед вівтарем є зображення Ударани Дадатакори. Перед храмом нині стоїть великий зал, а перед ним росте мадавілата. Храм розташований у дуже тінистому, прохолодному і затишному місці. Коли в 1967 році ми повернулися з Америки, члени правління цього храму запросили нас до себе, і ми з кількома учнями-американцями мали нагоду побувати в цьому храмі. Колись у дитинстві ми відвідували цей храм з нашими батьками, тому що всі члени громади Суверна Ванік виявляють до храму Дарн-Дати та кори палки інтерес. Філа Бактисіданта в Сарасоті та пише Далі Ванобаш'ї, початок цитати. «1283 року за бенгальським календарем, 1876 року, завдяки одному бабоджі на ім'я Нітайдас, храм, в якому поклонявся ударандат Такур, отримав у пожертву 12 бігів землі, близько 1,6 гектара. З часом урядування храмом стало занепадати, але 1306 року, 1899 року, за допомогою відомого Баларами Маліка з Хуглі, який був помічником судді, і багатьох заможних членів громади Сувернаванік, справи храму пішли значно ліпше. Не більше як 50 років тому один із членів родини Ударен Дати Такори на ім'я Джагамогандата встановив у храмі дерев'яне Мурті, статую Удгарани Дати Такори, але нині цього Мурті там немає. І натомість у храмі поклоняються зображенню Ударандати. Дати. Щоправда, відомо, що це дерев'яний мурті у Дарандати Такора забрав Ші Маданмоган Дата, і нині йому та шалограм Шілі з храму поклоняється Ші Наддата. У Дарандата такур правив маєтком великого Заміндара у Найхаті, що лежить десь за два кілометри на північ від Катви. Поблизу станції Дайнхата досі видно рештки будівель, у яких жила царська родина. Через те, що маєтком урядував Ударандата Такор, селище також називали Ударанапур. Ударандата Такор встановив божества Нітайгоура, і пізніше їх перенесли додому Заміндара, що звався Ванао Ярібад. Шіла Ударандата Такор все життя прожив як сімейна людина. Його батька звали Шікар дата, його матір Бадраваті, а сина Шінівас дата. Кінець стати. Двадцять сьомим видатним віданим Літянанди Прабу був Ачар'я Вайшнавананда. Визначна особистість у виданому служінні. Раніше він був відомий як Рагонат Пурі. Пояснення. У Гаурагона Дешадіпіці 97 сказано, що Рагонат Пурі раніше був дуже могутній у вісьмох містичних силах. Він був тіленням однієї з цих сил. 43. Іншим важливим відданим господині Тінанди Прабу був Вішнудас, що мав двох братів – Нандану і Гангадасу. Господня Тінанди Прабу іноді зупинявся у них вдома. Пояснення. Троє братів – Вішнудас, Нандан і Гангадас – були жителями Навадвіпа і належали до браманської родини Батачаря. Вішнудас і Гангадас якийсь час жили з Шичатанією Магапрабу у Джагнатпурі і в читанні Багаваті сказано, що колись у них вдома жив Нітянанда Праву. 44. Парамананда Упадя був видатний слуга Нітянанди Праву. Шриджіва пандіт прославив якості шинітінанди Праву. Пояснення. Шій Парамананда Упадья був відданий високого рівня. Його ім'я згадано в читання Багаваті, і там само згадано, що Шриджіва пандіт був другий син Ратнагарбе Ачарії, і шкільний друг Гадай-Оджі, батька Нітянанди Прабу. У Гаора Гадандеша Діпіці 169 сказано, що раніше Шіджіва пандіт був гопі на ім'я Індіра. 45. 31-м відданим Господа Нітянанди Прабу був Парамананда Гупта, що був палко відданий господові Кришні і перебував на дуже високому рівні духовної свідомості. Колись Дітянанда Прабу також певний час жив у нього вдома. Пояснення. Парамананда Гупта склав молитву до Господа Крішни відому як Кришна Стававалі. У Гаурагану Дешадєпіці 194 і 199 сказано, що раніше він був Гопі на ім'я Манджумеда, 46. 32, 33, 34 і 35 Видатними відданими були Нараяна, Кришнадас, Маногар і Девананда, що завжди слугували господові Нітінанді. 36-м відданим Господа Нітінанди був Гора Кришнадас, що для нього Нітінанда Прабу був дорожчий за життя. Він був щиро відданий лотосовим стопам Нітінанди і не знав нікого, крім нього. Пояснення. Кришнадас Хода жив у Бадагачі на території нинішньої Бангладеш. 48. Серед відданий господа Нєтянанди на Каді був 37-й, Мукунда – 38-й, Сур'я – 39-й, Мадава, – 40-й, Шідгара – 41-й, Рамананда – 42-й, Джаганата, – 43-й і Магідгара – 44-й. Пояснення. Шідгара – був дванадцятим Гопалою. 49. Шиманта був 45-ий, Гокуладас 46-ий, Гарігарананда 47-ий, Шивай 48-ий, Нандай 49-ий, Апарамананда 50-ий. 50. Васанта був 51-ий, Наванігода 52-ий, Гопал 53-ий, Санатана 54-ий. Вішнай – 55-й, Кришнананда – 56-й, а – 57-й. Пояснення. Філа Бхакти-Сіданта Сарасаті Та Курпиши в Венобаші. Схоже на те, що Навані Года – це ніхто інший, як Года Кришнадас, син царя Бадагачі. Його батька звали Гарі Года. До Бадагачі можна дістатися залізничною гілкою Лалагола Раніше повз Бадагачі текла Ганга, але нині вона перетворилась на канал, що його називають Калшіра Кал. Поблизу станції Мудагача лежить село Шаліграма, в якому цар Кришнадас влаштував весілля Шинятянанди Прабу, за що розповідає Бхакті Ратнакара, 12 хвиля. Іноді кажуть, що Наванігода був син Раджі Кришнадаси. Його нащадки досі живуть у Руконапурі, селищі поблизу Багірагачі. Вони належать до громади Дакшіна Радгія Каяст. Однак, пройшовши очисні обряди браманічної посвяти, вони донині дають посвяту людям усіх класів. 51. 58-й Великий відомий господані Тінанди прабув був Камсарі Сена, 59-й Рама Сена, 60-й Рамачандра Кавірач, а 61-й 62-й та 63-й були Говінда, Ші і Мукунда – троє лікарів. Пояснення. Ші Рамачандра Кавірач, син Кандавасі Чиранджіви та Сунанди, був учнем Ші Ачарі і найближчим другом Наротами Даси Такура, що в багатьох молитвах просить його товариство. Його найменшим братом був Говінда Кавірач. Ші Ладжіва Госамі дуже високо цінував Палку відданість Рамачандри Кавіраджі Господу Крішні, і тому нагородив його титулом Кавірадж. Ші Рамачандра Кавірадж, якого ніколи не цікавило сімейне життя, багато допомагав Шінівася Ачар'ї та Наротаміда Сітакорі в їхній проповідницькій діяльності. Він жив спочатку у Шіканді, а пізніше у селищі кумара на березі Ганги. Говінда Кавірадж був брат Рамачандри Кавіраджі і молодший син Чиранджіви зі Шиканди. Спочатку він був Шакта, тобто поклонявся богині Дурзі, але згодом отримав посвяту від Шиніваса Ачар'їпрабу. Говінда Кавірач також жив спочатку у Шіканді, а тоді в Кумаранагарі. Однак пізніше він переїхав до селища Будгарі на південному березі річки Падми. Говінда Кавірач – автор двох книжок Сангіта Мадава та Гітамріта. Був великий вайшнавський каві, поет, і тому Шиладжіва Гусамі нагородив його титулом кавірадж. Про нього розповідає Бакті Ратнакара «Дев'ята хвиля». Камсарісена раніше у Враджі був Ратнавалі, за що сказано у Гауроганадешадіпіці «194» та «200». 52. Серед відених господані Нітянанди Прабу Пітамбара був 64-й, Мадавачар'я – 65-й, Дамадара Даса 66-й, Шанкара, 67-й, Мукунда, 68-й, Гяна Даса 69-й і Манохара, 70-й. Танцюрист Гопал був 71-й, Рамабадра, 72-й, Гавранга Дас, 73-й, Нерісимха Чайтання, 74-й і Мінакетана Рамадас, 75-й. У Гаурагонадеша, Гонадеша 9.68 сказано, що Мінакетана Рамдас був втілення Санкаршани. Вриндаван Дас Такур, син Шиматінараїні, написав Ши читання Мангулу, пізніше відомо як Ши читання Бхагавата. Шила Вясадева описав ігри Кришне У Шимат Бхагавата. В в розвагах Господа читання Махаправу був Вриндаван Дас. Бхагавате Ліла Варнілабей вяс читання Лілате Б'яс, Вриндаван Дас. Пояснення. Шила Вриндаван Дас Такур був втілення Ведав'яси а також пастушка на ім'я Кусумапіда, друга Кришне в кришна -лілі. Іншими словами, автор шичитання Багавати Ші-ла Вриндаванда син племінниці Ші-васи на ім'я Нарайні, був поєднаним втіленням ведав'яси і пастушка Кусумапіди. У коментарі ші Бактісиданти Бхактісіданти Такори до Ші-читання Багавати наведений опис життя Вріндаван Даси з біографічними подробицями. 56. З усіх гілок, що Нятінанди Прабу, найвищою був Віраба Драгосай. Від нього відходить безліч інших гілок. Незліченних послідовників Нятінанди Прабу не перерахувати нікому. Я згадав деяких з них лише задля власного очищення. Усі ці гілки, віддані Господу Нятінанди Прабу, переобтяжені зрілими плодами любові до Крішни, роздавали ці плоди всім, кого зустрічали, затоплюючи їх любов'ю до Крішни. Усі ці віддані мали безмежну силу, що дозволяла їм роздавати невтримну, безконечну любов до Крішни. Завдяки своїй силі вони кожному були на силі дати Крішну і любов до Крішни. Шіла Бхактівна також співав «Крішна сетомар, Крішна пар, Томара сакаті атчей». У цій пісні Бахтівно Такур пояснює, що чистий Вайшнав, бувши власником Крішни та любові до Крішни, здатний дати Кришну і любов до Крішни кому захоче. Тому для того, щоб дістати Кришну і любов до Крішни, треба запобігати ласки чистих відданих. Шіла Вішвана Чакраварті Такур також каже «Ясья прасадат, багават прасадо, ясья прасадан нагатіх кутопі». З милості духовного вчителя – Дарує свої благословення Крішни без милості духовного вчителя поступ неможливий. З милості Вайшнави чи істинного духовного вчителя можна здобути і любов до Верховного Бога Крішне, і самого Крішну. 60. Я коротко описав лише деяких послідовників та відданих господа Нітінанди праву. Навіть Шешанага з його тисячою вуст не може описати всіх цих незліченних відданих. 61. Шіру парагонада паде Джара аша чай Палко прагнуче служити справі ширупи та ширагунати, як кришнадас, розповідаю ши читання чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанте до Ши читання чаритамрити, аділіле 11 глави, що описує поширення Господа Нітянанди.